Назавши зімкнулася. Іван має змогу прокладати нині, незалежно ні від одного, ні від другого, свою самостійну дорогу. Цю свободу дало йому кохання. Він ще раз розгорнув листа і аж тепер помітив постскриптум. «А ти, Янку, сподівайся, може я колись зайду до тебе сама у пітьмі ночі?» Тільки мить почував себе Іван Вагелевич з золотою рибкою, у благодатній глибині живлющої води, куди несподівано пірнув, і став добрим і всеможним. Розрайований серед теплоти віднайденого середовища, він думкою осягнув безмежний, здавалося, життєвий простір. І раптом протверезів від хвилевого сп'яніння. Усвідомлення чужості нового світу боляче вдарило ним об прозору перепону дозволеності, немов стінку акваріума, і все стало несправжнім. Хтось ним бавиться, хтось не сміхається з його винятковості, хтось кидає йому з панського столу крихти смаколиків. А яку плату заправлять благодійники в золотої рибки за акваріумні вигоди і чим доведеться за них платити? Совістю, вірою, волею. В якій іпостасі має він постати в цьому новому світі? Маестро, олімпійця, блазня, слуги. Які лакітки він надалі споживатиме? Солодкі пригоди в таємничих хальковах, славу придворного поета, принизливу плату гувернанта чи ганьбури негата? Все це облуда. Ніхто мене не питає, звідки я, до якого племені належу, хто мої батьки, і якою мовою навчали мене розмовляти, серед яких людей я виріс, яких звичаїв навчився. Мені нав'язують невластивий спосіб мислення, Підсувають підроблені листи. Кохання перетворюють у фарс. І ніякої літавиці, ніякої Юлії на світі немає. З мене глузують. Одні хочуть перемінити в нахлібника, інші – в яничара, як це намагався колись чинити московський академік. Тоді врятував мене Маркіян, у якого я сьогодні так підло забираю першість. А вона належить тільки йому. І нині, і прісно, і вовіки віків. Усе поза простором його духу – мана. Я хотів осягнути ідеї слов'янського братерства, а вона в кабінеті пана Зубрицького трісла, мов миляна булька, і розчавив її Маркіян. І доки живитись буду його духом, доти є ціла людина. Як мені далі жити без Маркіяна? А як без нього дає собі раду, як і у далеких Микитинцях? До кого нам нині тулитися? Чи самі вистояти не можемо? І Свято-Юрської гори нас проганяють, не може браків. Свої, а чужинці кажуть за ласку платити сумлінням. О, як тобі добре, маркіяне, ти розворушив нас, а сам спокійно споглядаєш з небесних чертовів, як ми прокляті під тьмою і обманом блукаємо на розпуттях. Вагелевич порвав листа, яку тримав у руці. Євраз хаменовся, дбайливо склав розірвані клаптики і сховав до нагрудної кишені. А що коли-то не о лжа, а правдиве слово любові? Він рвучко вийшов з кабінету, ніби хтось виштовхнув його, збіг сходами вниз. А куди йти? До Маркіянової могили в новосілки. Чи проскувати крізь дні і ночі вгори до Головацького, і стрійці, нас залишилось двоє, то чи не треба нам порадитися, або хоч помовчати разом? Бунт кипів у душі Івана». Проте з наближенням до візитової зали він гаснув і німів. Вагилевич тихо зайшов до середини, і ніхто не звернув на нього уваги. Гості з ваного рауту метушилися, проходжувалися, розмовляли і риготали, хто розкладав паціянс, хто розсипав дотипи анекдоти. На веранді, що виходила в сад, змагалися картярі, а завбачливі лихварі стояли колом, покручуючи пейса, терпеливо чекали, поки якийсь програється, і звернеться за позичкою. Іван почував себе цілком відчуженим від цієї різношерстної громади дідичів, графів, війтів, комівояжерів і комірсантів. Аптекти звідси не мав ні волі, ні сили. Акваріум закрився чотирма прозорими стінками. І все тут було ілюзорним. Простір, свобода, гідність. А виплигнути звідси можна тільки вгору. Та для цього треба бути не рибою, хай золотою, а птахом. Врешті Іван побачив пана Юзефа, який сидів за столиком у компанії молодих паничів і розповідав їм анекдоти. Прилучатися до цього гурту Вагелевич не мав бажання. Барковський вдавав, що його не помічає, і Іван зрозумів, що між ними пролягла неперейдена межа. І він ніколи вже не вернеться до камениці на Галицькій. Проте не мав куди в цю мить подітися. Присів неподаліку в фотелі, мимоволі прислухався. «Я танцюю», – притишив голос Юзеф. Притискайся до паніенки і, прошу, дай. І скільки разів пан Борковський дістав пописку, перебивають його панечі. А було, було, певно, що так. Але поміж тим п'єрдолив, ха-ха. Яні, почекай хвильку, зволив пан Юзеф нарешті побачити Вагелевича. Ще тільки один віць розкажу про граб'ю на полюванні і вже йду до тебе. Одну секунду, Яні. Та Іван ніби й не почув слів Борковського. Він знову поринув у акваріум, в якому ганялася за золотими рибками хижа щука. 1836 року правитель Ставропігійської друкарні і голова промосковського товариства «Руське коло»